Ви слухаєте «Радіокультура». Аудіокнижка Андрій Курков, «Сірі бджоли», роман, український переклад Катерини Ісаєнко. Читає народний артист України Богдан Бенюк.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 Розігрівало, готувало. Бадьоро підійшов він до третього вулика, що окремо від лежанки стояв, і переляк його прийняв. На льотку жодної бджоли. Відкрив обережну кришку, всередину зазирнув, а там тиша і пустка, ніби пилососом хто всіх бджіл висмоктав. Озирнувся на біч.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 Поля Сергійовича за костистий лісний горіх зачепився, за яким сарайчик Ахтема зі всяким корисним для бджолярства інструментарієм стояв. Там, напевно, і бризкалка є, і роївня, адже роїння – діло звичайне, час від часу трапляється. Пригадав пасічник, що вже пару разів шукав він ключ від сарайчика, що з рук Айселу у самий перший день приїзду отримав, і куди тільки він міг його подіти – Ну, чиста біда Так ото він і гранату так від Петра у подарунок отриману Поклав кудись і забув Тепер ось ключа Знайти не може Але якщо не поспішити Зараз полетить рій Зупинився Сергійович біля сарайчика Втупився у замок Навісни, підніс під замок Долоню, підняв залізку З дугою, що два кільця Пронизувала Посмикав замок на себе потягнув, скрипнули двері, але кільця замкові міцно у двері трималися. Що ж робить? Ой, що ж робить, занервував Сергійович. Ще раз смикнув замок цього разу сильніше, ухватився за нього обома руками. Знову не піддавалися кільця, навіть здалося, що вони на себе замок потягнули, опираючись пасічнику. Пройшовся поспіхом Сергійович довкола сарайчика, собі під ноги дивлячись, щось підходяще, щоб відкрити двері, марно вишукував. І раптом осінило його. Як же він раніше не здогадався, чим дверці відкрити можна. Прибіг до кострища, витягнув із землі залізну триногу і знову до сараю. Ніжки у триноги. З арматури міцні, такі триноги в магазинах не продаються, їх друзі, зварювальники варять. Потім кому дарують, кому продають. Просунув Сергійович одну ніжку у кільце замка і з усієї сили на себе потягнув. Важіль спрацював і вирвався з дверей замок разом з кільцями. Дверцята самі відкрилися. А у Сергійовича одразу радість в очах. Все, що йому треба, одразу побачив: і драбину до задньої стіни, сараю приставлену, і бризкалку пластмасову, і два димаря непотрібних йому зараз, і скрибок для розкупорки сільників. І найголовніше. Круглу роївню з кришкою. Ось, тільки чим їх туди струшувати задумався. Але тут же рука до довгої ручки совка для сміття потяглася. Підійде. Мабуть, для того він тут і лежить. Не підмітав же Ахтем траву. Ріпджіл, що обсів стобур груші, гудів голосніше, ніж зазвичай. Ніби Тисячі бджіл свої крила перед польотом прогрівали. Ні, видихнув пасічник, впевнено, не встигнете. Узяв до рук брискалку, водою з баклажки наповнено, став знизу вгору бділок поливати, посипалися на їх крила, важкими їх роблячи, засяяла на сонці водяна пудра, у повітрі увірвавшись, дзищання тихішим стало. Уже й розумів Сергійович, що тепер ніхто нікуди не полетить, а поливав їх з бризкалки, доки вода у ній не закінчилася. Тільки після цього підставив до стовбора драбинку, піднявся на дві перекладини, роївню між стовбором і животом затиснув і став у неї совком рій із дерева зіштовхувати двома. Дрижачими великими кетягами звалилися бджоли до роївні. Залишилося їх не більше сотні на стовборі, але тепер сувок уже був не потрібен. Бджоли, що лишилися, самі вниз поповзли до роївні, поспішали, боялися без рою, без матки лишитися. Щоб далеко їм не повсти було, підняв ще вище Сергійович роївню – Прослідкував, схвильований, як останні бджоли рою до неї спустилися, і кришку, легку зсередини тканиною оббиту на місце поставив. Підхопив поперечний шкіряний ремінець, за який її нести можна, спустився на землю. Доки до пустого вулика йшов, до рою у рогівні примірявся. Не більше трьох кіло буде, думав. Чого такому летіти? Перекинув акуратно бджілок знову у їх будиночок. Попадали вони важко, крила ж мокрі. Перед тим, як кришку вулика закрити, задумався Сергійович. Щось йому дивним здалося. Нахилився він знову до бджіл. Щось вони сіруватиме стали подумав може через те що мокрі аудіокнижка епізод 11 ломоту в ключицях сергійович відчував при кожному повороті керма поглядав час від часу на сидячу поряд айше яка теж не виспалася але виглядала нещасною не через це. Через розбите лобове скло У її обличчя вітер шугав. Шугав прохолодними поривами, Що освіжали. Яскраве ранкове сонце Світило високо над їх головами, Але не на них, Не на дорогу. Воно світило над ними. Світило вгору, на небо, Вибілюючи його променями. Ще трохи, і визерне воно із-за гір справа, визерне і скотиться променями у долину. Добре, що без сліз, подумав Сергійович, знову на іше скоса глянув. До Бахчисараї за ними їхали Айселу і Сервер. Уже на виїзді з татарської столиці посигнали вони, щоб пасічник зупинився. І тоді вже Айселу обняла Доньку востаннє. Притиснула до себе, щось поквапом шепотіла їй татарською. Сервер зі своєї машини не виходив, Сергійович із своєї вийшов. Дивився на матір і доньку, мати у довгій, непримітній чорній сукні, більше схожій на балахон, і донька у джинсах, і темно-зеленому светрику, вдягненому поверх чорного гольфа, комір якого охоплював тонку шию і піднімався майже до підборіддя. На прощання вдова Ахтема кивнула Сергійовичу, мовляв «Їдьте!» і перевела погляд на причеп з вулоками, головою похитала. Сергійович погляд її зрозумів – Ще вчора ввечері, коли вони з сервером ставили вулики на причеп, від вулика із зарубкою нижня дошка стінки відійшла. Поправив її пасічник, прийти долоною на місце, перевірив, щоб щілини не лишилося. Інакше полетять бджілки. Дорога вихилялася з боку у бік. Зрідка на зустріч їхали машини. Траплялися і з українськими номерами, навіть донецькими та луганськими. Як помічав на номері літери свого регіону, Сергій намагався заглянути у салон машини, що повз проїздила. У напрямку моря їхали цілими родинами з дітьми. Пригадав Бекира, який так і не показав йому Чорне море. Зітхнув шкодуючи, шкодував і про долю Бекира, і про море, яке не побачив. Знову наї ще поглянув. Хотів її заспокоїти, але як? Не знав. Озирнувся на зелену валізу, затиснуту між стелею багажного відділення салону і його речами. Вона ж раніше вийде, щоб пішки до паспортного контролю підійти, подумав. У неї і наплічник не маленький. Він на задньому сидінні лежить, невже вона ще й валізу понесе? Може, хай у машині лишається. Може, не звернуть митники на нього уваги. А якщо звернуть і накажуть відкрити, а там жіночі речі. Дорога звернула направо і влилася у Севастопольське шосе. Сергійович озирнувся на причіп, пригадав про пошкоджену і сокирою вулик і не став натискати на педаль газу. Їсти хочеш? спитав дівчину. Ні відповіла вона. «Потім, після кордону, вона ще тепла буде». «Тепла?» – повторив спантеличений пасічник. І пригадав, що поряд із заплічником на задньому сидінні пакет із самсою лежить. Ну, ха, добре, Сергійович кивнув і знову захотів на газ натиснути. Захотілося швидше до кордону доїхати, гарячої соковитої самси захотілося». Позаду залишився вказівник аеропорт із стрілочкою ліворуч, але вони вже над Джанкою їхали. Аеропорт їм був не потрібен. Аудіокнижка. Ти паспорт не забула, повернувся до Айше, коли передмістя Сімферополя залишилося позаду. Вона заперечливо мотнула головою. За годину Сергійовичу стало не по собі. Відчувалося наближення кордону. Вони проїхали повз колони військових машин, що зупинилися на обочині. До двох були причіплені зачохлені гармати. ще, побачивши колону, завмерла, напружилася. У її очах страх зблиснув. Сергійович натиснув на газ, щоб скоріше повз російських військових проїхати. Хвилини за три зменшив швидкість, про вулики згадав, які могли на ходу розвалитися. Попереду замайорів знайомий сріблястий піддашок над дорогою. Нога автоматично натиснула гальма. Коли зупинився на обочині, подивився пильно на Айше, і вона все зрозуміла. Вийшла з машини, з заднього сидіння забрала на плічник, закинула на спину, «Валізу треба забирати?» – запитала вона. «А вона важка? Вона на коліщатках?» «Ну, тоді краще забери», – попросив Сергійович. Коли від'їхав, озирнувся, айшай йшла і котила за собою зелену валізку. Ішла легко, але з відчуженим обличчям, ніби на похорон, чи на зустріч неминучому лихові. Машин попереду стояло з півтора десятка, Черга рухалася. Сергійович знову побачив айше у черзі тих, хто переходив кордон пішки. Не озираючись, пройшла вона повз до віконечка паспортного контролю для пішоходів. Як заїхав під піддашок контрольного майданчика, Сергійович дістав документи і, трохи нервуючи, сам підійшов до віконечка. «Що ж ви так вкладиш зім'яли?» – з докором промовив прикордонник, розгортаючи знайдений у паспорті папірець. Обличчям служивого майнула тінь стурбованості. Його вуста заворушилися беззвучно, ніби він сам в умі рахував чи щось проговорював, потім мотнув головою і підняв очі на власника документів. «Вісімдесят дев'ять днів?» – сказав він. ви в нас...» По-максимуму відпочили. хе хе, -хе. по-російськи. Навіть он на сонці згоріли. Прикордонник звернув увагу на червоні обвітряні щоки Сергійовича. І раптом за спиною прикордонника виник хтось у цивільному. Нахилився до віконечка, кинув швидкий погляд на Сергійовича. Його рука лягла прикордоннику на плече. Прикордонник підняв голову і тут же піднявся зі стільця. Обидва кудись вийшли. Пасічник занервував, дістав мобільник, час перевірив, а за віконечком знову обличчя прикордонника з'явилося. «Поставте машину в кишеню», – сказав прикордонник, – «до вас зараз підійдуть». Звільнивши місце для наступної черзі машини, Сергійович від'їхав на вказане місце і залишився сидіти за кермом, занурюючись у тугу, і невизначеність. Нічого хорошого від цієї затримки не чекав. Паспорт і права забрали. Хто він тепер? Ніхто. Ні документів, ні прав. Пригадалася придорожня кишеня, до якого його відправили при в'їзді до Криму. Тоді перебування у кишені закінчилося приїздом журналістів і отриманням від них грошей на ремонт машини Сергійович озирнувся, подивився на свій кабріолет у якому приїзді виникало більше вітру ніж його було в природі ну так не полагодив та й від грошей тих не лишилося нічого якісь рублі ще лежать у кармані, але більшу частину він перетворив у бензин заповнив три каністри бензин краще грошей Може, хвилин п'ятнадцять у голові пасічника снували довгі думки, які закінчувалися трьома крапками, снували, прикрашаючи очікування вирішення своєї долі. А потім до машини підійшли два митники і чоловік у камуфляжі з собакою. Один із митників тримав у руках документи Сергійовича, чоловік у камуфляжі повів собаку довкола причепа. Митник з документами у руках – Втупився на номер машини, потім на стару потерту картонку техпаспорта. «Як вас сюди впустили?» – спитав він. Викривлена, незадоволена лінія вуст демонструвала одночасно претензію і зарозумілість. «Куди?» – сторопів Сергійович. «У Росію? В Крим?» – холодно трохи скрипучим голосом продовжив митник. «У вас радянські права?»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 Передачу підготували режисерка Марина Гольцева, продюсерка Світлана Свиридко. Далі буде. Аудіокнижка. Ви слухаєте Радіокультура.